Ana Karenina, Pista 64 Acesta era însuși Nevedovski. Sviarski îl prezentă pe Levin. Ce, a început să te atragă și pe tine?" întrebă Pan Arcadici, făcând lui Vronski un semn cu ochiul. E ca la curse, ai putea face și prin sori." Da, e un lucru pasionant," răspunse Vronski. Dacă ai intrat în horă, trebuie să joci. Așa-i lupta." adăugă el încruntându-se și strângându-și fălcile puternice. Ce om de ispravă e Sviarski? În mintea lui totul e limpede." Da," răspunse Vronski pe gânduri. Se făcută cere. În timpul acesta, Vronski, uitându-se distrat într-o parte, își opri privirea asupra lui Levin. Se uită la picioarele și la uniforma acestuia, apoi la fața lui și văzându-i privirea posomorâtă îndreptată spre dânsul, îi spuse într-o doară. Cum se face că dumneavoastră, care locuiți în permanență la țară, nu sunteți judecători de pace? Văd că purtați uniformă de judecător. Fiindcă judecătorile de pace îmi par o instituție absurdă." Răspunse posac Levin, care tot timpul așteptase prilejul să intre în vorbă cu Vronski pentru a îndulci mojicia de la prima lor întâlnire. Nu sunt de părerea asta." Răspunse Vronski, surprins, dar calm. Sunt niște jucării." Îl întrerupse Levin. Noi nu avem nevoie de judecător de pace. Timp de opt ani, eu cel puțin, n-am avut niciun proces. Și când am avut, s-a dat o hotărâre a napoda. Judecătoria de pace e la 40 de verste de mine. Pentru un proces de două ruble trebuie să trimit un avocat care mă costă 15." Levin povesti cum un mușic furase odată făină de la un morar, iar când morarul îl învinuise de furt, mușicul îl dăduse judecată pentru calomnie. Ceea ce spunea el era nepotrivit și fără rost. Levin însuși își dădea seama de asta în timp ce vorbea. E un mare original," observă Stepan Arcadeci cu zâmbetul său bun. Dar să mergem? Mi se pare că a început votul." Grupul se împrăștie. Nu pricep," îl cercetă Sergei Ivanovici, care observa să ieșirea nepotrivită a fratelui său. Nu pricep cum pot să fii lipsit până într-atât de cel mai elementar simț politic. Uite un lucru care ne lipsește nouă, rușilor." Mareșalul gubernial e adversarul nostru și tu ești amicoșungul. Prieten la toartă cu el și le rogi să-și pună candidatura. Iar contele Vronski, n-am să mă prietenesc cu dânsul, m-a poftit la masă și n-am să mă duc, e totuși unul de al nostru. De ce să ți-l faci dușman? Pe urmă îl întrebe Nevedovski dacă își pune candidatura. Așa ceva nu se face? Lăsă-mă pace, nu mai înțeleg nimic, dar toate astea sunt fleacuri, răspunse posa Levin. Spui că sunt flacuri, Se poate, dar te amesteci în ele și încurci totul. Levin tăcu. Intragă împreună în sala cea mare. Cu toate că se simțea din atmosfera generală că se unelta ceva împotriva lui și deși nu-l invitase toată lumea să candideze, mareșalul gubernial se hotărâ totuși să-și pună candidatura. În sală se făcu liniștea adâncă. Secretarul anunță cu glas tunător că Mihail Stepanovici Snetkov Căpitan de cavalerie din gardă și-a pus candidatura pentru demnitatea de mareșal gubernial al nobilimii. Mareșalii județeni, ducând farfurioarele bine, trecură de la mesele lor la masa mareșalului nobilimii. Alegerile începură. Să pui la dreapta. I-șopti Stepan Arcadici lui Levin, în timp ce acesta se apropia de masă împreună cu fratele său în urma mareșalului. Dar Levin uită instrucțiunile ce i se deduseră. Se temea să nu fie greșit de panarcadi spunând la dreapta. Snetcov era adversarul. apropiindu se de urmă, Constantin Dimitrici ținea bila în mâna dreaptă. Crezând însă că greșise, o trecu în cealaltă mână și o puse la stânga, în așa fel că fiecare puteau descoperi manevra. Un cunoscător al operației, care stătea lângă urnă și care ghicea după mișcarea cotului unde punea bila fiecare, făcu o schimbă. Părea nemulțumit că n-avea pridejul să-și dovedească perspicacitatea. Se făcu liniște și început despuierea scrutinului. Pe urmă, cineva anunță numărul voturilor pentru și contra. Mareșalul a fost ales cu mare majoritate. Se iscă o zarvă nemaipomenită. Toată lumea nevălit spre ușă. Intră Snetkov. Nobilii îl înconjurară și îl felicitară. Ei, s a spravit? Întrebă Levin pe Sergei Ivanovici. De-abia începe, răspunse zâmbind Sviașchi în locul lui Kosnășev. Candidatul opoziției ar putea întruni un număr mai mare de bile decât mareșalul. Levin uitase cu totul acest lucru. Își aminti numai că era aici o șiretenie la mijloc, dar din plictisală el nu se mai strădui să-și reamintească ce anume. Se simțea copleșit de tristețe, dar dorea să se smulgă din mulțime. Cum nimeni nu îi dădea atenție și pe semne nici nu era nevoie de dânsul, Levin se strecură neobservat în sala cea mică, unde se afla instalat bufetul. Când întâlni iarăși la chei, Încercă o mare ușurare. La Lacheul cel bătrân îi propus o gustare și Levin primi. După ce mâncă o pârjoală cu fasole și stătut de vorbă cu lacheii despre boierii de altă dată, Constantin Dimitric se urcă la balcon, dorind să intre în sala cea mare, unde se simțea atât de stingherit. Balconul era plin de doamne elegante, care se aplecau peste balustradă și căutau să nu scape nicio vorbă din ceea ce se discuta în jos. Avocați spilcuiți, profesori de liceu cu ochelari și ofițeri, se deau pe scaune sau stăteau în picioare lângă doamne. Pretutinden se vorbea de alegeri. Se spunea că mareșalul e mort de oboseală și se sublinia frumusețea dezbaterilor. Într-un grup, Levin a auzit la la adresa fratelui său. O doamnă spunea unui avocat. Ce bine îmi pare că l-am auzit pe Cosneșev. Merita să raps de foame. O minune, ce vorbă limpede!" La dumneavoastră, la tribunal, nimeni nu vorbește așa de frumos. Doar mai dă dar nici pe departe nu-i atât de elocvent. Găsind un loc liber lângă balustradă, Levin se aplecă în afară. Prinse să privească și să asculte. Toți nobilii stăteau în boxe, pe județe. În mijlocul sălii, un bărbat în uniformă anunță cu glas subțirel, dar puternic. Se pune candidatura capitanului secund de cavalerie din gardă, Evgenii Ivanovici Apuhtin, pentru demnitatea de mareșal gubernial al nobilimii. Se lăsă o liniște de moarte. Apoi se auzi un glas slab de bătrân. A renunțat. Se pune candidatura consilierului de curte, Piotr Petrovici Bohlă. Început din nou glasul. A renunțat, răspunse un glas tenăr -țipător. Glasul anunța mereu și mereu se auzea... a renunțat. Aceasta ținuă aproape o oră. Rezemat de balustradă, Levin privea și asculta. Mai întâi se mira și încerca să înțeleagă ce însemnau toate acestea. Pe urmă, după ce se convinse că nu era în stare să priceapă nimic, început să se plictisească. În sfârșit, amintindu-și emoția și răutatea de pe toate figurile, se întristă. Hotărâ să plece și coborâ spre ieșire... Trecând prin vestibulul balconului, Levin întâlni un tânăr posac cu pungi sub ochi, care se plimba încoace și încolo. M-a întâlnit pe scară o pereche, o doamnă cu tocuri înalte, care alerga repede și un sprinte în substitut de procuror. V-am spus doar că nu o să întârziați," îi spunea procurorul în timp ce Levin se dădea la o parte, lăsând să treacă doamna. Levin ajunse la scara de la ieșire și tocmai scosese din buzunarul vestei numărul de la garderoba al blani. Când secretarul puse mâna pe dânsul Poftiți Constantin Dmitrici, începe votul Se vota pentru candidatura lui Nevedovski Care refuzase cu atâta hotărâre Levin se îndreptă spre ușa care dădea în sală Era încuiată Secretarul bătu, ușa se deschise Față în față cu Levin Se îndeseară spre ieșire doi moșieri cu fețele îmbujorate Nu mai pot, zise unul dintre proprietari Stacojiu la față la spatele moșierului se evi fața mareșalului nobilimi. Chipul lui te îngrozea prin expresia de istovire și de spaimă. Ți-am spus odată să nu lași pe nimeni să iasă?" strigă ușierul lui mareșalul. Excelență, am dat drumul înăuntru." Dumnezeule!" exclamă mareșalul gubernial. Oftă din adânc și cu capul plecat, dea târându-și picioarele în pantofii săi albi, păși prin mijlocul sălii și se îndreptă spre masa cea mare. Nevedovski a fost ales mareșal al nobilimii cu mai multe bile decât Snetkov, după cum și era pregătit. Mulți erau veseli, mulțumiți, fericiți, entuziasmați. Dar și mulți erau nemulțumiți și nefericiți. Fostul mareșal gubernial nu-și putea ascunde de snădejdea. Când Nevedovski se îndreptă spre ieșirea din sală, mulțimea îl înconjură și entuziasmată se ținut după dânsul întocmai cum îl urmase în prima zi pe guvernatorul care prezidease începerea alegerilor și cum se ținuse și după Snetkov când fusese ales. Capitolul 31 În aceeași zi, mareșalul guvernial nou ales și mai multe persoane din tabăra triumfătoare, cinară la Vronski. Acesta venise la alegeri, pe de o parte fiindcă se plictisea la țară și vrea să-și afirme drepturile la libertate față de Ana, iar pe de altă parte, fiindcă ținea să le răsplătească pe Sviașschi pentru sprijinul electoral pe care acesta îl dăduse atunci când se luptase atâta pentru Vronski la alegerile de zemstvă, dar mai cu seamă, fiind hotărât să-și îndeplinească fără șovăire toate îndatoririle cerute de situația sa de nobil și de proprietar de pământ pe care și-o alesese. Nici prin gând nu-i trecuse însă că alegerile îl vor pasiona și le vor interesa atâta și că va izbuti să se descurce așa de bine. El era un nou venit în cercul nobilimii provinciale, cucerise însă simpatia multora și nu greșea închipuindu-și că dobândise o oarecare influență în sânul nobilimii. La trecerea lui Vronski contribuise Averea și numele său, splendida locuință de la oraș, pusă la dispoziția lui de vechiul său prieten Shirkov, care se ocupa de chestiuni financiare și întemeiase o bancă înfloritoare la Cașin, excelentul bucătar pe care l-a de la țară, prietenia cu guvernatorul, al cărui camarad fusese și care îl proteja, dar mai cu seama purtarea sa simplă și deopotrivă de amabilă, față de toată lumea, atitudine care făcuse foarte repede pe cei mai mulți nobili să-și schimbe părerea despre pretinsa lui mândrie. Vronski simțea că orice nobil cu care făcuse cunoștință ar putea ajunge partizanul său, afară numai de domnul acela Iurit, însurat cu chitiș cerbațcaia, care, apropo de bot, hodoronc tronc, îi turnase o groază de prostii gogonate cu o mânie turbată. Vedea limpede, ceea ce de altfel recunoșteau și alții, că el contribuise foarte mult la succesul lui Nevedovski. Iar acum, la masa lui, sărbătorind succesul lui Nevedovski, avea un plăcut sentiment de triumf pentru alesul său. Alegerile îl atrăseseră atât de mult, încât Alexei se gândise să candideze și el, peste trei ani, dacă vrea să se căsătorească, așa cum, după ce calul său fusese premiat datorită unui jocheu, Căpătase gust să participe el însuși la alergări Acum însă se sărbătorea premiera jocheului Vronski ședea în capul mesei Avea îndreapta pe tânărul guvernator general de suită Pentru toată lumea aceasta era stăpânul guverniei Prezidase solemn inaugurarea alegerilor Și ținuse o cuvântare Stârnind în sufletul multora Un sentiment de respect și de supunere După cum observase Vronski Pentru dânsul însă guvernatorul era tot Mastov ca așa cum fusese porecrit în corpul pajilor, care se fusticea în fața lui și pe care Evronski căuta să-l facă să se simtă la largul lui. În stânga lui Evronski ședea Nevedovski cu fața tânără, hotărâtă și sarcastică. Cu el Evronski se purta simplu și respectos. Svierski își porta vesel în succesul. De altfel nici nu era un insucces pentru densul, după cum mărturisise el singur lui Nevedovski cu paharul în mână, spunându-i că nu se putea găsi un mai bun reprezentant al noului curent pe care trebuia să-l urmeze nobilina. De aceea, tot ce era cinstit, adăugase Sviarski, s-a aflat de partea izbânzii de astăzi și sărbătoria pe învingător. Stepan Arcadici era și el bucuros că petrecuse bine și că toată lumea rămăsese mulțumită. În timpul mesei excelente se comentară anumite episoade ale alegerilor. Svyarski imită cu accente comice cuvântarea plângăreața a fostului mareșal și, întorcându-se spre Nevedovski, făcă observația că noul mareșal va fi nevoit să adopte un alt sistem de verificare a fondurilor, mai complicat decât lacrimile. Un alt nobil, glumeț, povesti cum fuseseră la chei cu ciorapi lungi pentru balul proiectat de mareșalul gubernial și cum ei trebuiau acum de comandați, afară doar dacă noul mareșal n-ar vrea să dea el un bal cu lachei în ciorapi lungi. În timpul mesei, toți, când vorbeau cu Nevedovski, spuneau mereu, mareșalul nostru gubernial și excelența voastră, cu aceeași plăcere cu care spui unei tinere femei măritate, madame și dai numele soțului. Nevedovski se prefăcea nu numai că era nepăsător, dar că și disprețuia acest titlu. Se simțea însă vădit într-al nouălea cer și se stăpânea să nu-și dea pe față bucuria care ar fi fost ne la locul ei în mediul nou, liberal, din care făceau parte cu toții. În aceeași vreme, se trimiseră câteva telegrame unor persoane care se interesau de mersul alegerilor. Iar Stepan Arcadici, foarte bine dispus, dădu Dariei Alexandrovna o telegramă cu următorul cuprins: Nevedovski ales cu 12 voturi. Felicitări! Comunică vestea! O dictă cu glas tare, adăugând: Trebuie să le facă o bucurie. Primind de Doliofte ofte numai decât cu gândul la rubla irosită pe telegramă, și înțelese că lucrul se petrecuse tocmai după masă. Știa de altfel slăbiciunea lui Stiva de la sfârșitul mesei, să bată telegrame. Totul, începând cu masa excelentă și sfârșind cu vinurile, care nu proveneau din pivnițele rusești, ci de peste graniță, înfundate gata, totul era plin de noblețe, simplitate și de veselie. Cercul lor de 20 de invitați fusese alcătuit după alegerea lui Sviașschi, din adepția ideilor liberale, intrați de curând în viața obștească și, în același timp, oamenii spirituali și distinși. Meselii rostiră toasturi amestecate cu glume și pentru noul mareșal gubernial, și pentru guvernator, și pentru directorul băncii, și pentru prea cinstita noastră gazdă. Fronski era mulțumit. Nu se aștepta să găsească în provincie o atmosferă atât de simpatică. Aproape de sfârșit, veselia spori și mai mult. Guvernatorul îl rugă pe Vronski să meargă la concertul dat în folosul fraților noștri, organizat de soția sa, care dorea să-l cunoască. Are să fie și bal? Ai să vezi acolo pe cea mai frumoasă femeie din orașul nostru. O să fie ceva admirabil." Nu e în firea mea," răspunse Vronski, căruia îi plăcea expresia asta. Zâmbi însă și făgădui că se va duce. Înainte de a se ridica de la masă, când toată lumea a început să fumeze, Feciorul lui Vronski îi aduse o scrisoare pe tavă. A venit de la Vosvijenskoe cu un curier, șopti Feciorul cu un aer semnificativ. E extraordinar cum seamănă cu substitutul de procuror Svenitski, rostiu unul dintre musafiri în vorbind despre Fecior, pe când Vronski citea mohorât scrisoarea. Scrisoarea era de la Ana. Înainte chiar de a o citi, Vronski îi știa cu prinsul. Presupunând că alegerile se vor isprăvi în cinci zile, Alexei îi făgăduise că se va întoarce vineri. Acum era sâmbătă. Știa că scrisoarea cuprindea mustrări pentru că nu se întorsese după cum făgăduise. Scrisoarea pe care i-o trimisese el în ajun, nu ajunsese probabil la timp. Cuprinsul era în tocmai cel așteptat. Forma însă avea ceva neașteptat și foarte neplăcut. Ani e graf bolnavă. Doctorul spune că ar putea fi pneumonie. Singură îmi piet capul. Prințesa Varvara mă încurcă în loc să mă ajute. Te-am așteptat alaltă ieri și ieri, iar astăzi trimit să aflu unde ești și ce cu tine. Am vrut să vin eu însă, dar m-am răzgândit știind că ți-ar fi neplăcut. trimite mi un răspuns ca să știu ce să fac. Copilul e bolnav, dar ea a vrut să plece. Fetița e bolnavă și ea scrie pe tonul ăsta dușmanos. Contrastul dintre nevinovata veselia a alegerilor, și dragostea sumbră, frământată, la care trebuia să se întoarcă, îl pe Vronski. Dar trebuia să plece. În aceeași noapte, porni cu cel din tren spre casă. Capitolul 32 Socotind că scenele ce se repetau între ei nu puteau decât să-l înstrăineze în loc să-l apropie, Ana hotărâse înainte de plecarea lui Vronski la alegeri, să-și dea toată silința pentru a îndura despărțirea în liniște. Dar căutătura rece și aspra ochilor lui Alexei când venise să-i vestească plecarea, o jignise. De aceea liniștea ei se spulberease chiar înainte de voiajul său. Mai târziu, când rămase singură, gândindu-se la privirea aceasta cu care își afirma dreptul lui la libertate, Ana ajunse ca totdeauna la aceeași încheiere. Conștiința de căderii sale. El are dreptul să plece când vrea și unde vrea. Și nu numai să plece, dar să mă și lase singură. Are toate drepturile, pe când eu nu am niciunul. Știind însă asta, el n-ar fi trebuit să se poarte astfel. Totuși, ce a făcut la urma urmei? M-a privit cu o căutătură rece și aspră. Firește, e ceva nedeslușit, imperceptibil, dar e ceva ce n-a existat mai înainte. Privirea asta spune multe, se gândea Ana. Privirea asta dovedește că sentimentul lui a început să se răcească. Deși Ana era convinsă că pasiunea lui Vronski pentru dânsa începuse să se răcească, ea nu avea ce face, nu-și putea schimba într-un nimic atitudinea față de el. Întocmai ca și înainte, Ana nu era în stare să-l păstreze decât prin dragostea și prin farmecul ei. Și ca și înainte, ea nu putea să-și adoarmă gândurile înspăimântătoare care înfățișau ceea ce s-ar întâmpla dacă Vronski ar înceta să o mai iubească, decât luându-se cu fel de fel de treburi ziua și cu morfină noaptea. Într-adevăr, mai era un mijloc, nu să-l rețină, pentru asta Ana nu vrea decât dragostea lui, dar să-l lege de ea astfel încât să nu poată părăsi. Acest mijloc era divorțul și căsătoria. Ana a început să dorească acest lucru și se hotărâ să se învoiască la prima propunere a lui Vronski sau a lui Stiva în această privință. Cu aceste gânduri, Ana a petrecut fără dânsul cinci zile, tocmai cât trebuia să lipsească el. Plimbările, conversațiile cu prințesa Varvara, vizitarea spitalului și, mai cu seamă, lectura, citea carte după carte, îi umpleau timpul. Dar a șasea zi, când vizitul se întoarse fără dânsul, Ana simți că nu mai era în stare să-și frâneze gândul despre el și despre viața lui departe de ea. Tocmai atunci i se îmbolnăvi fetița. Ana a început să o îngrijească, dar nici asta nu putea distrage de la gândurile ei, mai cu seamă că boala nu era gravă. De altminteri, cu toată bunăvoința ei, Ana nu-și putea iubi fetița și nici nu se putea preface când era vorba de iubire. În aceeași zi, spre seară, Ana a rămasă singură, simțea o spaima atât de mare la gândul că el ar putea o părăsi, încât se hotărâ să plece la oraș. După ce se mai gândi, i-a scris acel bilet ciudat pe care îl primi Ivronski și, fără să-l mai recitească, îl și trimise printr-un curier. A doua zi dimineața, Ana primi misiva lui Vronski și se căi de ceea ce îi scrisese. Aștepta cu groază să vadă privirea aceea severă pe care o aruncase la plecare, mai cu seamă când va afla că fetița nu fusese grav bolnavă. Totuși îi părea bine că îi scrisese. Ana recunoștea acum că îl împovărează pe Vronski, care își părăsește cu părere de rău libertatea, întorcându-se la ea. Totuși îi părea bine că va veni. Chiar îngândurat și rece, dar să fie aici, lângă dânsa, ca să-l vadă și să-i urmărească fiecare mișcare Ședea în salon lângă lampă cu o carte nouă de ten și citea ascultând șuierul vântului și așteptând din clipă în clipă sosirea trăsurii. I se părut de câteva ori că aude huruitul roților, dar se înșelă. În sfârșit, răsună nu numai huruitul roților, ci și strigătul vizitiului și zgomotul surd al trăsurii care se opri la intrarea boltită. Prințesa Varvara, care făcea o paciență auzi și ea. Ana se sculă în picioare, înbujorându-se. Însă în loc să coboare așa cum făcuse de două ori mai înainte, se opri în loc. Se rușină dintr-o dată din pricina minciunii sale, dar mai mult se înfricoșă de felul în care avea să o întâmpină el. Sentimentul de jignire îi se risipise și nu se temea decât de izbucnirea nemulțumirii sale. Își aminti că fetița se afla de două zile perfect sănătoasă și aproape era necas pe copil, fiindcă se însănătoșise tocmai când trimisese ia scrisoarea. Dar la gândul că el era aici, că îi va vedea ochii, mâinile, și când i-a auzit glasul, uitând de toate, alergă bucuroasă în întâmpinarea lui. Ei, ce face Ani?" Întrebă cu grijă Vronski de jos, uitându-se la Ana, care cobora scările în goană spre dânsul. dea pe un scaun, iar un fecior îi trăgea pâslarii. E mai bine, dar tu?" adăugă Vronski scuturându-se. Ana îi cuprinse mâinile și îl trase spre dânsa, fără să-și iau ochii de la el. Da, îmi pare foarte bine," zise Vronski, uitându-se rece la ea, la coafura și la rochia ei, pe care o pusese anume pentru dânsul. Știa bine." Atințiile acestea îi plăceau, însă le aprecia de prea multă vreme și pe fața lui nemișcată era antipărită acea expresie severă de care Ana se temea atât. Da, îmi pare foarte bine, dar tu ești sănătoasă." întrebă Vronski după ce șterse cu Batista barba udă și îi sărută mâna. Oricum, se gândea Ana, mai să fie aici. Iar când e aici, nu poate, n-are să nu mă iubească. Petrecură seara însuflețit și vesel în prezența prințesei Varvara, care se plânse lui Vronski ca Ana a luase morfină în lipsa lui. Ce era să fac? Nu puteam dormi. Nu mă lăsau gândurile. Când el e aici, nu iau niciodată. Aproape niciodată. Vronski povesti despre alegeri și Ana știu prin întrebări dibace să-l aducă ușura a vorbi despre succesul său, ceea ce îi trezi buna dispoziție. La rândul său, ea îi istorisi tot ce-l putea interesa din treburile gospodăriei, alegând numai veștile bune și plăcute pentru el. Dar seara târziu, când rămaseră singuri, Ana văzând că le recâștigase, Vreau să șteargă impresia gra care i-o făcuse privirea lui din pricina scrisorii și îi spuse. Mărturisește că ai fost nemulțumit de scrisoarea mea și că nu mai crezut. De îndată ce rosti aceste cuvinte, Ana înțelesese că oricât de drăgăstos se purta el acum cu dânsa, totuși nu iertase. Da, răspunse Vronski, scrisoarea era așa de ciudată, spuneai că e bolnavă și totuși vroiai să pleci. Era însă adevărat. Nu m-am îndoit deloc. Ba te îndoiești, văd că ești supărat. Nici o clipă. Sunt într-adevăr nemulțumit, dar numai fiindcă nu vrei să admiți că există unele îndatoriri. Îndatorirea de a te duce la concert? Să nu mai vorbim de asta? O rugă Vronski. De ce să nu vorbim? Spuse Ana. Vreau numai să spun că se potrivi chestiunii chestiuni imperioase. De pildă va trebui să plec în curând la Moscova în chestiunea casei. Vai, Ana! De ce ești așa de nervoasă? Oare nu știi că fără tine nu pot tăi? Dacă e așa, izbucni deodată Ana cu voce schimbată, înseamnă că felul ăsta de viață te împovărează. Da, dacă ai să vii pentru o zi, ca să pleci a doua zi, așa cum fac... Ana, ești crudă? Sunt gata să-ți dau toată viața mea. Dar ea nu-l mai asculta. Dacă pleci la Moscova, plec și eu, nu rămân aici ori ne despărțim, ori stăm împreună. Știi bine că asta e singura mea dorință, dar pentru asta trebuie să divorțez. Bine, am să scriu, văd că nu mai pot răi așa, am să plec cu tine la Moscova. Parcă m-ai amenințat, dar eu nu doresc nimic mai mult decât să nu mă despart de tine, zise Vronski zâmbind. Dar când Vronski rostea aceste cuvinte duioase, în ochii săi, sclipi o privire rece, cu o fulgerare de răutate, ca aceea unui om urmărit și îndârjit. Ana a această privire și înțelesul ei. Dacă e așa, e o adevărată nenorocire," spunea privirea lui. A fost o impresie de o clipă, dar niciodată n-a mai putut-o uita. Ana a trimise soțului ei o scrisoare în care îl ruga să consimtă la divorț, iar la sfârșitul lunii noiembrie, după ce se despărți de prințesa Varvara, care trebuia să plece la Petersburg, Ana se mută la Moscova împreună cu Vronski. Așteptând din zi în zi răspunsul lui Alexei Alexandrovici și, ca urmare, divorțul, ei se stabiliră împreună ca soț și soție. Partea 7. Capitolul întâi Soții vine ne locuiau la Moscova de peste două luni. După calculele cele mai exacte ale oamenilor pricepuți în acest domeniu, termenul la care trebuia să nască Kitty trecuse de mult. Dar ea purta mai departe sarcina și niciun semn nu arăta că sorocul era mai apropiat decât cu două luni în urmă. Și doctorul, și moașa, și Dolly, și măica căsa, însă mai cu seamă Levin, care nu se putea gândi fără groază la evenimentul așteptat, începură să fie nerăbdător și neliniștiți. Numai Kitty se simțea foarte calmă și fericită. Acum Kitty simțea născându-se întrânsa, un sentiment nou, iubirea pentru copilul pe care l-aștepta, și urmărea cu încântare creșterea acestui simțământ. Copilul nu mai era acum numai o parte din ființa ei. El trăia uneori o viață independentă, îi pricinuia câteodată dureri fizice și, în același timp, o făcea să râdă, cuprinsă de o nouă și ciudată bucurie. Toți cei pe care Kitty îi iubea se găseau în preajma ei. Toți se purtau așa de frumos cu densa o îngrijau atâta, nu îi făceau decât plăceri, încât dacă n-ar fi știut și...